Voade. Pista 14. În una din zile, eu și soția mea hotărâm să plecăm la Losan și la Geneva, spre a cunoaște și celelalte orașe ale Elveției, țara pe care un mare poet al lumii o numise tocmai atunci Tinda lui Dumnezeu. Dar nu numai luarea de contact cu ungherele acestei anticamere a Divinității fusese scopul plecării. Aflasem la legație că Nicolae Titulescu, Ministrul de externe al țării noastre, contrar obiceiului său de a nu poposi pe țărmul lacului Leman mai mult decât durau seziunile ligii națiunilor, se găsea încă la Geneva. Ce piedici ne-aș fi încercat să înving pentru a apărea într-o zi în fața lui ca să-l cunosc? Era în epoca marelui proces al optanților maghiari. Titulescu, apărătorul vașnic al tezei românești în acest proces ce umpluse cu ecourile sale toată presa internațională, suferise în seziunea din ianuarie o înfrângere. Acum eram, după cum spusei, în aprilie. Geneva își arăta aspectul normal, corect, calvin, cam amorțit, pe care desigur nu putea să-l aibă în timpul mișcat al seziunilor ligii, când delegații și comisiile tuturor semințiilor de pe glob se adunau aici. Ocupând toate hotelele și, când claxoanele prea multe ale vehicolelor, speriau pe scărușii ce zburau peste lac. Prin Palatul Ligii nu circulau acum decât funcționarii permanenți plini de curiozitate a instituției. Dintre marile figure ale vieții politice și diplomatice, numai Titulescu mai rămăsese în localitate. Era de luni de zile bolnav. Din când în când, zvonurile ce scăpau dintre pereții bolnavului stârneau îngrijorare. grijorare. Titulescu sta într-o cameră la hotel de Bergue, primind numai pe cei câțiva colaboratori ai săi. Nimenea, nici chiar cei mai indiscreți dintre amicii săi, n-ar fi putut spune care anume era boala cel consuma. El era totuși bolnav, greu bolnav de o boală imponderabilă și fără de identitate precisă în tratatele de medicină. Bolnav de flacăra lăuntrică ce l-ardea, reducându-i existența până la limitele pâlpâirii. Geniul său nu putea să suporte eșecul ce intervenise prin jocul contingențelor și, pregătea în febre de vulcan acoperit, revanșa pentru seziunea ce trebuia să aibă loc în iunie. Grava temperatură creatoare, simțul extrem al răspunderii, dorul de revanșă sub semnul unei dreptăți colective și irezistibilă ardoarea a posedatului, nu-i mai dădeau răgaz, îi desființaseră somnul și îi problematizaseră însăși ființa. Aceasta era boala sacră a lui Titulescu. La Geneva, am colindat cu soția mea străzile cu amintiri istorice, care încep chiar din timpul lui Iuliu Cezar, și am inspirat aerul subțire de pe cheiul lacului Lehmann. Peisajul era mai larg, extazul sevelor mai avansat decât la Berna. După câteva ceasuri de cutreier, ne-am oprit în cele din urmă în mijlocul orașului, lângă o statuie a lui Rousseau, pe o insulă ce o alcătuiește Ronul. Soția mea, specialistă unică în jocurile de expresie ale fizionomiei mele, mă vedea preocupat de cine știe ce gând nespus, care, după cum tot i -a remarcase, m-a luat în primire chiar în momentul când ne-am întâlnit cu apele Ronului. Ce ai?" mă întrebă ea. Uite ce e. Undeva în teoria culorilor, Ghiote vorbește despre aceste locuri și amintește ca de un argument în favoarea teoriilor sale, de niște ciudate efecte de lumina și culori ce le produce Ronul. Locul trebuie să fie chiar pe aici, pe undeva, și nu izbutesc să-l identific. Ești adorabil," fur replica. Mă mir cum îți mai vin în minte teoriile când ai în față lumina și culorile." Ai dreptate," zic eu, și prinsei din nou să văd lumina și culorile, adică universalele lumini și universalele culori." Am înțeles că trebuie să renunț la identificarea efectelor găteene. Mica insulă unde ne aflam, era tocmai în fața acelui vechi și elegant hotel de Bergues, unde îndomolită pe numbră se tortura prin liberă autodeterminare Titulescu. Dar nu venise mare la Geneva cu speranța de a-mă prezenta la hotel spre a-l cunoaște? După câteva clipe, intram în clădire. Am cerut informații Portarul mi-a spus, domnul ministru e bolnav, primește? întreb eu, primește, Fu răspunsul. În aceeași clipă am simțit însă că nimic nu-mi da dreptul de a tulbura febra creatoare, sacra boala lui Titulescu, și am renunțat cu o strângere de inimă. Ne-am înapoiat la Berna cu nădejdea că o să-l cunosc peste două luni, în timpul seziunii când el își va da replica în marele proces. Într-adevăr, după două luni, luam iarăși trenul spre Geneva. Unul din cei mai prețuiți colaboratori ai lui Titulescu mi-a pregătit întâia audiență care trezea în mine tot potențialul de sficiune sub povara căreia sufeream din totdeauna. Titulescu era încă tot în pat. Înfățișarea era a unui bolnav, dar verva a unui spirit răsfățat de un întreg continent. Nu mi-a îngăduit aproape deloc să vorbesc ceea ce, dată fiind înclinarea mea invincibilă spre tăcere, mi-a convenit din cale afară. Omul din fața mea, viu ca o flacără pusă la încercări de adieri invizibile, acesta era așadar titulescu. Avea o față de asiat fără vârstă, cu unele trăsături de copil, dar cu luciri de nedescris în ochi, unde se aduna toată viața. Atâta luminozitate cerea neapărat boala trupului ca un necesar complement. După câteva întrebări și răspunsuri de rigoare, el a prins să-mi vorbească despre procesul optanților. Intra în domeniul său cu acea siguranță a mișcărilor pe care ți-o dă o patrie secretă. Mi-a arătat cu o bucurie ingenuă volumul Gata tipărit pe care intenționa să-l lanseze în ziua când va ajunge procesul în dezbaterea legii și a început să argumenteze, ridicând cu minunată ușurință blocuri ciclopice în fața mea. Am fost nevoit să fac eforturi din cele mai grele pentru a-i putea urmări dialectica. Eu, care eram oricum destul de obișnuit din alte domenii cu salturile de la premize trecute sub tăcere, la concluzii ce par mai mult surprize decât concluzii. Prin energia și subtilitatea acestui joc dialectic, prin vioiciunea acestei încrucișări de spade cu un adversar, care pentru el era totdeauna prezent, Titulescu îmi făcea impresia unei ființe de altor din decât cel uman. De unde s-a coborât în fața mea și datorită căror împrejurări s-a putut întrupa? Atunci, ca și mai târziu, în atâtea alte situații în care ne reîntâlneam, mi-am spus, Da." Titulescu este cea mai strălucită inteligență ce am întâlnit-o în viață, un fel de întrupare a inteligenței înțeleasă ca arhetip. Cu aceeași ocazie mi-am dat întâia oară seama și de darul său stilistic, făcând față oricăror exigențe. Avea Titulescu un dar de a defini o eleganță și o economie a expresiei pe care n-aș putea să le compar decât cu ale filozofului Bergson. Titulescu m-a reținut vreo două ore. Revenea necontenit asupra procesului. Nu numai atunci, ci și de atâtea ori mai târziu, el mi-a citit și din carnetele sale cu însemnări zilnice, unde își nota câteodată foarte dramatic conversațiile ce le avea cu mari oameni de stat ai timpului. Istoria ultimelor decenii nu se va putea scrie fără de a se cunoaște aceste însemnări ale lui Titulescu. Să sperăm că prețioasele documente nu s-au pierdut. Când am dat să ies din camera lui Titulescu, i-am spus Domnule ministru, dacă în ziua dezbaterii veți face o pledoarie ca aceea de adineori, cred că nu va fi nevoie să lansați volumul. Câteva zile mai apoi a avut loc la ligă ședința în care urma să se dezbată procesul. Spectacolul se anunța palpitant. Toată lumea simțea că chestiunea a ajuns la o cotitură decisivă. În memorabila după amiază, sala dezbaterii era arhiplină. Numai cu multă osteneală mi-am putut face loc printre corespondenții ziarelor din cele patru puncte cardinale. Din înghesuială puteam totuși să urmăresc cele ce aveau să se întâmple. În jurul mesei Consiliului, apăreau delegații diverselor state figure ale jocului de șah internațional. Unele nume mari, astăzi dispărute. Își făcuse apariția și contele Aponii, înalt, zvelt, adus puțin din numeri, cu barbă de înțelept, cu un foarte pronunțat profil de vulturi bătrân. Era contele fără îndoială o figură dintre cele mai impresionante, chiar și numai prin înfățișarea sa fizică cumpăneam avantajele și dezavantajele posibile în duielul ce trebuia să înceapă. Pe Aponii îl știam și ca pe un strălucit dialectician filozofic. Luase parte, într-un timp nu tocmai depărtat, la niște discuții în cadrul unui congres filozofic condus de Contele Kaiserling, șeful școalei de la Darmstadt. Mai știam de asemenea că propaganda susținută de moșierii maghiari s-a priceput să exploateze cu supremă dibăcie rezistențele firești, pe care legiuirile burgheze ale Europei le opuneau unui act revoluționar, cum a fost reforma agrară din România. Văzând pe aponii, mi-am zis, redutabil adversar. Și față de un asemenea adversar și într-o atmosferă de atare natură, Titulescu va trebui să apere legitimitatea reformei agrare? și să justifice expropierea moșierilor maghiari, adică a moșierilor care aveau pământ în țara noastră, dar optaseră pentru cetățenia maghiară. A intrat apoi în sală Titulescu, înalt și el, gălbui, de un calm stăpânit. Mulțimea cu sute de capete s-a întors spre el și un framăt de curiozitate trecu peste băncile corespondenților. Titulescu. Am simțit din această rumoare imensul prestigiu de care Titulescu se bucura în opinia internațională. Era întâia oară după patru luni că Titulescu părăsea camera hotelului. Boala sacră lua sfârșit. Lupta ce se anunțase tot atât de dramatică cum fusese și cea din ianuarie n-a mai avut loc în acea după amiază căci lupta grea, neauzită, fusese dată în afară de sală în ceasurile premergătoare ședinței. Nu mai luam parte decât la un epilog de tunete după furtună. În ședință, Titulescu a citit cu un glas de metal nobil și de o transparență cuceritoare o declarație arătând punctul de vedere românesc. Președintele Ligii s-a raliat apoi în numele Consiliului Ligii la acest punct de vedere românesc. Uluit de cele ce se petrec, Contele Aponii, luat evident prin surpriză, a ridicat nasul de vulturi și a rostit ca un fel de protest. Totul a fost însă în zadar. Procesul optanților a ajuns într-adevăr la o cotitură de unde nu mai era cu putință o întoarcere. Și dacă nu mă înșel, Titulescu n-a mai fost nevoit să lanseze volumul. Așa l-am cunoscut pe Titulescu. Anin și șir, apoi, am avut prilejuri dese de a-i urmări și de a-i admira activitatea pe scena internațională. La Liga Națiunilor îl vedeam aproape în fiecare seziune. Odată, după o ședință, ieșisem din sală pe un coridor și stam de vorbă cu un colaborator al său. Ministrul nostru se apropia și el de noi. Venind drept spre noi, Titulescu îmi zise, ascultă blaga. Ai auzit adineor discursul lui Ștrezăman? A dat un citat din ghiote. După amiazi vreau să-i dau replica. Să-mi cauți tot în ghiote un text care să cuprindă cam ideea aceasta. Și titulescu mă lămuria adăugând. Imposibil să nu se găsească în ghiote și această idee." M-am dus numai decât în biblioteca Ligii, am răsfoit ca ursul din anecdotă prin operele lui ghiote vreo câteva ore. N-am găsit textul, problematic de altfel, de care ar fi avut nevoie Titulescu spre a răspunde lui Stresemann, ministrul de externe al Germaniei. După amiaza, înainte de ședință, a trebuit cu mult regret să comunic lui Titulescu că n-am găsit ceea ce dorea. Dar răspunsul dat de Titulescului Stresemann a fost suficient de strălucit și fără de citatul olimpic. Totuși, de mâhnire, în noaptea aceea n-am dormit. Târziu, foarte târziu, pe la unul din ceasurile mici ale nopții, soția mea m-a întrebat. Toată seara mi-ai părut abătut. Ce ai? Întreabă-mă mai bine ce n-am. Și aceasta ar fi cam ce? Uite așa, n-am noroc cu ghiote la Geneva. Sfera preocupărilor politice și diplomatice ale lui Titulescu Spirit în care realismul se îmbina armonic cu elanul ideal, se lărgea în atingere cu obiectul însuși pe măsură ce realitățile istorice internaționale ridicau tot mai multe și mai variate probleme. Pe la 1930, criza economică, declanșată undeva, începuse să se umfle ca un univers în expansiune și o lua razna spre cele mai felurite forme ale catastrofei. Era acea criză economică mondială semnul neliniștilor al unei situații de ansamblu. O umanitate dezaxată își pregătea singură încetul cu încetul, poate că fără să vrea, dar cu obstinație unui destin advers, surprize din cele mai cumplite. La Geneva, conferințele internaționale economice, politice, financiare, diverse etichetate și susținute de prodigioase lozinci, se țineau lanți. Remediile ce se propuneau se dovedeau simple paleative fictive o sândite să rămână înmormântate în arhivele societății națiunilor. Numărul șomerilor creștea în țările industriale aspirând spre infinitul mare. Prețurile produselor pământului scădeau în țările agricole tinzând spre infinitul mic. Soluțiile recomandate în dezbateri Cereau cooperări tot mai largi pe plan internațional, dar în același timp se exaltau în realitate barierele și naționalismele. Se profețea prăbușirea capitalismului, dar în același timp se făceau secrete preparative pe linia imperialismelor. Într-o atmosferă ca aceasta tulbure și echivocă, S-a deschis și conferința pentru dezarmare, de astădată chiar în sunetul vast al clopotelor de la toate bisericile din Geneva. Acel sunet de clopote sfâșiat de un vânt înciudat, ce venea de pe lacul Lehman, îl mai aud parcă și acum în urechi, căci, în loc de a-mi comunica vreo speranță, îmi da cu cadențele sale de lugubră alarmă, mai curând presentimentul apocaliptic al viitorului foc. La conferințele geneveze mai vârtos la cele economice, delegații diferitelor țări păreau nedumeriți, agitați, derutați. Se părea că nicio rațiune nu mai avea mijloacele necesare de a se impune în chip efectiv. În capul oamenilor începeau să se clatine chiar principiile, temeiurile. În toamna anului 1932, Ajunsesem consilier de presă pe lângă legația noastră de la Viena. Transferarea datorită chiar de mine se făcuse din întâmplare tocmai într-un timp când stările din Austria promiteau să devină deosebit de interesante pentru un observator străin. Cunoșteam Viena din anotimpurile studenției mele. De când părăsisem universitatea, se scurseseră însă 12 ani. În acest răstimp, fosta capitală a mari împărății de altădată se transformase încetul cu încetul într-o urbe ce mă făcea să încerc sentimentul elegiac al unei civilizații în declin. Stând de vorbă cu intelectualii localnici, foarte mulți șomeri, te copleșea nu știu ce amară afecțiune în fața decadenței, în care cei mai mulți vedeau începutul acelei prăbușiri a Occidentului despre care le vorbea atât de convingător pentru melancolia lor, Oswald Spengler. Dezamăgiți și disperați, acești intelectuali se aruncau în cel din tei vârtej ce prindea relief undeva în viața socială. Nu aveau nimic de pierdut. Când la începutul anului 1933, național-socialismul a luat puterea în Germania, situația în Austria s-a agravat dintr-o dată, Trecând la forme tumultoase Seara, de la anume ore, era foarte riscant să mai treci pe străzi Deoarece la orice colț puteai să primești izbitura nervoasă a unei explozii Titulescu redevenit ministru de externe După ce câtva timp fusese numai ministru la Londra și reprezentant la ligă, Cerea să fie informat la zi și ceas despre tot ce se pregătea la Viena ne avertizase că Austria va deveni în curând punctul cel mai sensibil pe pielea continentului și prevedea că acei vor avea loc cele mai simptomatice evenimente în anii ce vor urma. Față de ocupațiile mele cam nesigure de până atunci din Elveția, noile însărcinări ce mi s-au dat, printre altele și aceea de a ține în curent Ministerul de Externe asupra situației interne din Austria, mă absorbeau cu desăvârșire, dar mă și pasionau în același timp. Pentru mine personal, activitatea mea din vremea aceea fusese un prilej să devin mult mai util decât putusem să fiu în Elveția, ceea ce mă apropiase și mai mult de Titulescu care aprecia cu bucurie noile mele interese. În august 1933, avui ocazia fericită de a sta iarăși câteva zile în apropierea patronului, cum îl numeau toți aceia care îl iubeam și care îi dăm concursul, fiecare după puterile sale. Titulescu venise în Austria să se odihnească vreo câteva săptămâni la Bad Gastein. Medicii vienesi îi recomandaseră o asemenea odihnă. M-am bucurat nespus când, într-o zi, cu un curier al Ministerului de Externe, sosiseră la legație câteva plicuri ce trebuiau de urgență transmise lui Titulescu. Le-am dus eu însum la Bad Gastein, unde ministrul de externe, printr-un gest de amicală și mișcătoare condescendență, m-a reținut apoi câteva zile. Într-o după-amiază m-a poftit la dânsul. Din vorbă în vorbă, mă trezi că Titulescu intrase într-un fel de expunere foarte elogventă asupra situației internaționale care, după eșuarea conferinței de dezarmare, Evolua spre zări nu tocmai îmbucurătoare. Nimenea nu-și da atât de bine seama de seriozitatea cotiturii istorice la care s-a ajuns în viața internațională ca Titulescu. Dar el nu cunoștea decât un singur cel, acela al salvgardării păcii. În faza de atunci a evoluției și în condițiile momentului, Titulescu se străduia să dea un caracter cât mai monolitic micei înțelegeri pentru care visa și un foarte solid contrafort într-un pact balcanic, căci numai un asemenea organism se părea că ar putea în împrejurările ceasului să asigure interesele statelor mici, așezate în poarta imperialismului nazist. Nu i se zguduise lui Titulescu cu câtuși de puțin credința ce o avea de ani de zile, că pacea ar putea să fie salvată prin Liga Națiunilor, cu condiția ca și Rusia să intre în societatea geneveză. Titulescu devenise de câteva timp unul din protagoniștii care pregăteau atmosfera în capitalele occidentale pentru intrarea Rusiei în Liga Națiunilor. Pe drumul acesta al salvării păcii prin organismul geneves, Titulescu aspira să ajungă în cele din urmă la o destindere și în răsăritul european. Titulescu era totdeauna în căutarea unor formule ce puteau să devină lozinci îndrumătoare. El își pregătea și își netezea formulele cu o răbdare și cu o râfnă de șlefuitor de diamante. Le încerca de o mie de ori toate nuanțele, reflexele, umbrele, până când formulele începeau să palpite prin propria lor lumină. Toate știutele strădanice s-au depus în activitatea diplomatică din anii aceia, în vederea definirii juridice a agresiunii, nu sunt străine nici de sugestiile, nici de modul de a lucra ale lui Titulescu. Nu m-aș încumeta să spun că în conversația ce-am avut la Bad Gastein cu Titulescu, el și-ar fi arătat ideile în cuvinte în tocmai, dar expunerile sale în care se calcula cu tot felul de eventualități și în care interveneau cele mai variate ipoteze pentru care Titulescu, ca orice mare diplomat, își rezerva o anume libertate a mișcărilor, Expunerile sale, zic, se mișcau pe această linie. Așa gândea Titulescu. El avea în cap liniile mari ale unei concepții, dar, pe axe viguros schițate, el socotea cu nenumărate detalii, chiar puțin probabile, dar nu excluse, pentru care își potrivea totalitatea reacției condiționate. În eșafodajul ideilor sale, totdeauna îndrăsnețe, deși erau cele mai adesea de natură defensivă, el punea o uluitoare precizie și prudență juridică și, încă o dată, o excepțională pasiune a formulării. În situații noi, Titulescu nu se mărginea niciodată să răspundă cu formule uzate. Când, bună oară, propaganda pentru revizuirile teritoriale ce ne amenința integritatea luase proporții, Titulescu a știut să răspundă Nu revizuire, ci sublimarea, spiritualizarea frontierelor." Pentru completarea portretului intelectual cel de senest, se cuvine să adaug că lui Titulescu îi plăcea uneori să aibă în fața sa pe cineva, căruia să-i facă atare expuneri. El se simțea parcă stimulat chiar și de prezența cea mai stângă cea cuiva, fiindcă îi se da astfel îndemnul să gândească la noi și noi posibilități. Nu mă înduplec să trec sub tăcere încă un amănunt cu care s-a încheiat conversația noastră, atunci la Badgastein, un amănunt ce aruncă o lumină caracteristică asupra sufletului lui Titulescu. Când am dat să ies, m-a întrebat ce intenții mai am pentru ziua aceea. Vreau să mă plim puțin," răspund eu. Și atunci el, trecând ușor de la cele mai pasionante preocupări, mi-a spus cu o candoare de copil. Da, vrei să te plimbi? Du-te atunci, plimbă-te." Pe acolo, pe o cărare ce duce prin pădurea de brazi, e foarte frumos. Nu uita să iei de la prăvălia din colț câteva alune. Când treci prin pădure, ține în palma deschisă alunele, ai să vezi cum vin veverițele, îți sar pe umăr una după alta și îți fura alunele din palmă. Ei, nu," fac eu mirat. Ba da, chiar așa," răspunde Titulescu. E și asta o dovadă că aici suntem în Europa." Se știe că Titulescu călătorea mult. Se oprea de preferință prin locuri frumoase pe care nu avea totuși ambiția de a le descoperi. La Geneva, unde chiar însărcinările îl fixau pentru câtva timp și cu intermitențe, își înghebase un cuib. De aici se ducea uneori la Montreux sau prin alte împrejurimi de faimă curentă. În Elveția el a îndrăgit în chip deosebit San Moritzul. Se pare însă că peisajul lui elvețian, el îl prefera pe cel mediteran. Acel can cu arome de alge și scoici marine, acel can cu clădirile vechi purtând patina veacurilor și cu atmosferă de navigatori și pescari, îl atrăgea iarăși și iarăși. Uneori, în sezoanele prielnice, se oprea și la Lido-Veneția unde făcea băi de soare. Titulescu nu prea avea încredere în numărul celulelor sale roșii, și ținea să se bronzeze dacă s-ar fi putut chiar până la nuanțe africane, ca să facă concurența celebrei vedete Josephine Becker, cum glumea el adesea. Oricum, călătoriile nu-i displăceau. Când el însuși era împiedicat să se deplaseze, nu uita să îmbie această plăcere prietenilor și colaboratorilor din nemijlocita sa apropiere. În timp ce sta în cameră la căldură de seră, el croia planuri de excursie pentru amici. Îmi amintesc astfel că, odată la Geneva, într-o dupăamiază, găsindu-mă la hotelul meu, mă trezesc cu un telefon. Tu ești, Blaga? N-ai vrea să faci o plimbare până la Montreux cu doamna Titulescu, cu doamna și domnul X, cu Ștefanenițescu și cu Savel? Vă duceți până în vârf de munte. E tocmai sezonul Narcizelor." Eu viu mai pe urmă sau, dacă nu, vă iau mâine dimineață de la Montreux. La fel ne-a surprins cu proiectul unei excursii și când am fost la Bad Gastein. De asta dată urma să plecăm în grup mai compact, cu mai multe mașini, prin împrejurimile cu sate străvechi și cu peisaje de neuitat. Se învoise spre bucuria tuturor să ia și el parte. După ce pornirăm, am remarcat însă că Titulescu, de altfel tot timpul în mare vervă, păstra oarecare distanță față de tot ce vedeam și nu acorda decât priviri tangențiale naturii. Ca orice posedat, el recădea necontenit în preocupările sale. În asemenea clipe de izolare interioară, numai cel auzea adresându-se celui mai apropiat colaborator al său. Ascultă, Savel, ce s-a făcut cu chestia aceea? Demonii problemelor nu i îngăduiau nicio clipă de destindere. El devora problemele și era devorat de probleme. Văzând focurile ce îi pâlpâiau în ochi, te întrebai fără să vrei, și sufocând a nevoie o îngrijorare, cât timp acel corp fragil va mai rezista propriilor sale ardori. Dar să revin. Trecând printr-o regiune de profiluri, când domol, când violent alpine, ne-am oprit să luăm masa într-un sat austriac de un pitoresc vânătoresc. Restaurantul și-așteptau aspeții în apropierea unei bisericuțe de un farmec aparte, ci s-a alegea din veacuri. Din bisericuță se auzea orga. Am intrat cu toții chemați de sunetele abrupte și îndrăsnețe. În lăcaș ne-a întâmpinat curiozitatea vreo 20 de băieți, între 10 și 12 ani. Alcătuia un grup călăuzit de un magistru și avea un aer de f mediu. Era faimosul cor, Weiner Zanger Knaben. Se găseau și acești copii, al căror glas îmi era cunoscut din discurile de patefon difuzate în toată lumea, într-o excursie mai lungă prin pădurile patriei lor. Excursia era cu a ei, probabil răsplata pentru vreun nou succes reportat de cor. Ieșind din bisericuță, magistrul ne-a poftit să ne oprim o clipă și și-a așezat băieții în poziție corală ca într-un tablou de fanaic. Dibuise nu știu cum că printre noi se găsea Titulescu și hotărâse să-i facă onorurile într-acest chip. Ținea să ne cânte ceva. Și cântară băieții cu glasurile lor serafice înălțătoare, ceresc sfâșietoare, un imn al bucuriei de Mozart. Am surprins nu numai în genele lui Titulescu, ci și în ochii tuturor, un mărgăritar de emoție. Ne ridică sără atât imnul cât și glasurile într-adevăr îngerești, dar desigur și neașteptatul gest atât de spontan, care ilustra atât de mișcător simpatia obștească și atmosfera de vrajă ce s-a creat pretutindeni în jurul numelui lui Titulescu. Și acum, pentru a încheia să mi se îngăduie să mai în da și alte câteva amintiri de mai târziu, care își aduc și ele pasta lor la tabloul ce se înfiripă. În primăvara anului 1935, mă găseam încă tot la Viena, în aceeași slujbă, la legație. Situația politică din Austria, ce fusese nu tocmai demult scuturată de două scurte revoluții, continua să fie incertă și confuză. Sub valul unei aparente normalizări, mocnea o lavă latentă.